28. fejezet Mátyás országgyűlést hirdetett, hogy a török hadjáratra pénzt kapjon. Az adót szívesen megajánlották, egy aranyat minden kapu után. Mátyás ugyan sokkal nagyobb terveket forgatott magában, Európára szóló keresztes háborút szeretett volna szervezni magyar vezetéssel. De már az első diplomáciai puhatolódzások megmutatták, hogy másra, mint közönyre, nem számíthat a közvetlen veszedelemmel nem fenyegetett Európa részéről. Meg kellett elégednie azzal, hogy csak saját országának erejéhez mért hadjáratot fog szervezni. Igaz, hogy ezúttal ez az erő sem volt megvetendő. 60 ezer embert tudott a fekete sereggel együtt fegyverbe állítani, ezer hadiszekeret és száz dunai hajót. Puskapora, ágyú golyója, takarmány takarmánykészete bőséges és még valamie volt egy saját találmánya. A király mindig szeretett gépeken, szerkezeteken, találmányokon tűnődni. Fekete seregében voltak emberei, akikkel az ilyen gondolatok fölött úgy elbabrált, mint a gyermek és rakja össze a játékot. Még boroszlói háborúja alatt visszagondolván Jajca ostromára és Szapolyai egy ostrom gondolatára az ötlött eszébe, hogy mozgó sáncokat lehetne csinálni. Úgy képzelte ezt, hogy deszkafalak falak közé földet rak, s így valóságos sáncfalakat kap, amelyeket láncokkal kapcsol egymáshoz, hátulról pedig cölöpökkel erősít meg. Az ilyen falak egymás mellé szerelve olyan bástyát adhatnának, amely mögött egy ostromló tábor nyugodtan felfejlődhetik. Az ágyú legfeljebb keresztül fúrja, nagyobb bajt nem csinálhat. S a találmányban még azt is kitűnőnek gondolta, hogy az ellenséges ágyuk a felállítást sem zavarhatják eredményesen, mert egyetlen éjszaka fel lehet állítani az egészet. A találmányról ugyan nem, de a kiválóan sikerült toborzásról pontosan értesült a szultán. Azonnal fegyverszüneti ajánlatot tett, hogy maga is jobban felkészülhessen. De Mátyás minden tárgyalást visszautasított. Sok volt már a csorba, amelyet ki kellett köszörülnie. Elsősorban saját lelkiismerete előtt. kitűzte a napot az indulásra. Gróf Szapolyai Imrére bízta a kormányt, és október végén megindult. Magyar Balást, Kinizsipát, Bátori Istvánt, s a Fekete Sereg parancsnokát, Ag Ferencet vitte magával. Először a száva innenső partján állott meg, aztán alaposan kitanulmányozván a vidéket, úgy döntött, hogy a találmányt most ki fogja próbálni. Jó messze gázolt, keresett, és egész seregével átkelt a száván. A mozgó sáncokat már elkészítették. Jókora deszkalkotmányok voltak ezek, voltak éppen földet tartalmazó óriási dobozok. Ezeket száz meg száz szállította az éjszakában az erődítés közelébe. Ez persze nem ment csendben, az őrség megneszelte a szekérnyi de a vaksotétben nem tudott más tenni az ismeretlen veszederem ellen, mint figyelni az éjszakai támadást. Ez nem következett be. De mikor reggel kivilágosodott, a törökök ámulva látták, hogy a vártól nem messze valami különös és ismeretlen rendeltetésű deszkafal nőtt ki a talajból. Ezt azonnal lőni kezdték, de eredmény nélkül. A lövések legfeljebb megjuggadták a falakat, feldönteni azonban nem tudták. És a mesterséges fedezék mögött serényen folyt az ostromló sereg fölfejlődése. Oda vontatták az ágyúkat. Olyan közel, hogy ostromlott várhoz ellenséges ágyuk ilyen közel még soha sehol nem jutottak. De dolgozni még nem kezdtek el. A király sokkal részletesebb haditervet dolgozott ki. Ezer és ezer katona munkájával földcsáncokat ásatott, amelyek félkörben vették körül a várat. Ezek kettős célt szolgáltak. Először is bármilyen élelemszállító kísérletnek vagy felmentő seregnek ezen az övön kellett először áthatolnia. Vagyis Mátyás azzal, hogy elsáncolta magát ostromló létére, az erőd körül maga is erődöt épített. Másodszor a sáncok védelmet adtak annak a szinte hihetetlen gondolatnak, amelyet a királynak sikerült megvalósítania, mély árkot húzott félkörben, és ebbe belevezette a száva vizét, így elzárta az őrsereget attól, hogy kirohanhasson, maga azonban a készen tartott ladikok rengeteg készletével bármely pillanatban hidat üthetett az árok felett, hogy megrohanhassa az erődöt. Mindez a bonyolult földmunka a leglázasabb sietséggel is eltartott két jó hónapig. Csak most kezdődött el az igazi ostrom. A mozgósáncok nem értek össze egészen, hanem hézagokat hagytak. Mihelyt besötétedett, ezekhez a hézagokhoz ágyukat vontattak az ostromlók, és egész éjszaka szüntelenül lőtték a várat. Mihelyt világosodott, az ágyuk eltakarodtak a hézagokból. Az erőd nem tudott védekezni. Ágyúi voltak ugyan, de az ostromlók sáncait és a földdel töltött deszkáit azokkal hiából őtte. Kirohanni az árok miatt nem tudott, élelme fogyton fogyott. Bástyái és tornyai egymás után dőltek romba. Minduntalan tűz ütött ki a várban, a kutak nem győzték vízzel az oltást. És ekkor a száván megjelentek a király nándor fehér naszádjai. Valamennyin ágyú. Azok is tüzelni kezdtek. Egy napon Mátyás éretnek találta a helyzetet az általános támadásra. Éjszakai rohamot rendelt. Az árok vékony jege fölött széles hidakat veretett ladikokból. Vaksötétben lendült neki a támadás az omladozó várfalnak. De csak hamar száz meg száz fákja világa lobbantott erős fényt a felhatolókra. A támadás nem sikerült. Ahol gyengének nézték a bástyát, ott az még nagyon is védhető volt. Alulról nem látható torlaszok álták a támadók útját. Többször megújult a támadás, de hiába. A roham nem sikerült egyszer sem. Reggelre takarodót kellett fúvatni. Éppen ekkor hirtelen megenyhült a fagyos idő. Az árokról eltűnt a jég. Mátyás példátlan vakmerőségre szánta el magát. Vezérei hüledezve és megdöbbenve beszélték le, de ő makacsul megmaradt terve mellett. Biztosnak érezte magát dolgában, a tábori asztrológus aznap felállított horoszkópja megmondta, hogy a király egy merész vállalkozása fényes sikerrel fog járni, bár lesz valaki más, akinek életébe kerül. A király ezt a jóslatot kidoboltatta a táborban, és felszólította katonáit, hogy egyetlen egy emberrel lévén szüksége, jelentkezzék önként, aki nem fél a valószínű haláltól. Százan és százan jelentkeztek. A király újra doboltatott, akinek otthon családja van, azt nem használhatja. A jelentkezők száma jelentősen leapadt. Felállították őket arcvonalban. A király ellépett előttük, és találomra kiválasztott egy hatalmas, marcona embert. Téged vöszlek, ki vagy? Simon telkös jobbágy, borsodi fi, felségöt szolgálatjára. Alkalmasint megholsz, tudod Ippeg azt kívánom, uram! Mátyás bólintott, nem kérdezte tovább. Az ilyen katonának tudta legjobban hasznát venni. Ki tudja, mi gyötörte belül ezt az embert. Mindegy, az a fő, hogy a halál közömbös neki. Csónakot rendelt az árokra, és megmagyarázta Simon jobbágynak, hogy evezni fog, a vár körül viszi a királyt. Ha kiér a nyílt szávára, egészen közel kell mennie a falak aljához. Bátori, magyar, kinizsi, hag még egyszer megkíséreltek könyörögni. Kinizsi még könnyekre is fagadt, a sírás általában könnyen állt ennél az érzelmes lelkű, bika erejű óriásnál. De a király nem hederített rájuk. Beült a csónakba a katonával. Mindketten evezőhöz nyúltak, serényen kezdtek dolgozni. Mátyás feszült figyelemmel vizsgálta szabács falait. Alig haladtak néhány perce, már megindult az őrsereg tüze. A magyar tábor izgalmasan kísérte az esztelem vállalkozást. Kétségtelennek lehetett tekinteni, hogy az evezőket a török nyilak leszedik. Az ágyúk számára ilyen kis nem jelentett elegendő célpontot, de a nyilak számára annál inkább. Bármely kezdő ilyes kényelmesen megcélozhatta a vizen haladó két alakot. Célozták is, váltják. Nyilak is, ágyúk is. A csónak körül pesget a víz a nyilaktól és golyóktól. De a csónakban ülők nyugodt, egyenletes evező csapásokkal siklottak előre. Az egyik, aki biztosan tudta, hogy nem fog meghalni, élesen vizsgálta az erőt falait. A másik, aki biztosan tudta, hogy meg fog halni, nem nézett sehova, csak végigevezte gépiesen, sorsára szántan az evezés munkáját. Csak hamar kiértek a nyílt szávára, ahol elég biztonságosan siklottak előre, mert egészen a várfal tövében lévén az ágyuk nem találhatták el őket, és a várfok nyílásainak sem adtak kényelmes tárcsát. Mikor azonban az erőd másik oldalán fordultak be a mesterséges ostromcsatornába, az előre felkészült vadászat valóságos lövegtengere sűvített és locsant körülöttük. A csónak fenekén már tuzatjával merettek a fenékbe fúrodott nyílveszők, a Timon peremét ágyú golyósértette. Mátyás előrehajolva fürkészte a falak állapotát. A csónak haladt és haladt a tűzben. A köréje csapódó ágyú nyomán magasra csapott a víz, mintha a folyóból kőforrások szökkentek volna. És a csónak Isten csodájára még mindig sértetlen maradt a két benne ülővel, királyal és paraszttal. Már alig hiányzott valami távolság ahhoz a ponthoz, amelyről elindultak. A király befejezte a szemlét. Amit tudni akart, megtudta. Most már csak azon esenkedett, hogy sértetlenül ússzák meg az eszelen kirándulást, mint a ketten. És már csak egy száz ölnyi távolság hiányzott. Már csak ötven ölnyi. Még megjárod, mondotta izgatottan. S eleventön visszakerülsz. Ebben a pillanatban a jobbágy elhanyatlott. Melle felső részét csapta át az ágyú golyó, közvetlen a torka alatt. Az evező kihullott lankadó kezéből, teste hátrahanyatlott, s a csónakot egy pillanat alatt vértenger öntötte el. Mátyás nyugodtan és erős csapásokkal evezett tovább. Csak pillanatok teltek bele, és már elérte a partot. A csónakot fél lábával rúgta vissza. Már a deszkasáncok mögött volt, rivalgó katonák tömegében. Élt. Még ma támadunk, kiáltotta, az szumnak pontját kirestem. Hun vagyon szapolyai, s hun magyarék. Nem telt belé egy óra, a magyar sereg erős ágyú tűz alatt hidat ütött az árok egyik pontján. A fekete sereget tartalékban hagyta, a magyar bandériumokat rendelte rohamra. Sokan a vízbe hanyatlottak, de a tanuló sokaság mégis felkapaszkodott az omladékokon. A király közvetlen közelről meglátta, hogy hol védhetetlen a benyomulás. De ugyanekkor rohamot rendelt a vár ellenkező pontján is. A viaskodás rövid volt, de alapos. A két roham tüze közé került őrsereg az utolsó lehletig vitézül védekezett. Eleven török alig esett a győzők hatalmába. és mikor már gyülekezőt fúvatott, akkor tűnt ki, hogy Hak Ferenc meghalt. Tartalékban kellett volna maradnia a fekete sereggel, de ő vitézi becsvágyában nem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy a győzelemben ne legyen része. Gyorsan átvette egy gyalogos század vezetését, a király tudta nélkül. Láncsa és keresztül a vékonyát, ott maradt holtan a véres kövek között. Még egy órája sem volt uramátyás az elfoglalt várnak, mikor nagy hűhóval két hordót gurítottak eléje. Olyan hordók voltak ezek, amelyekben nyilvesszőket szoktak szállítani acélfonállal összekötött tucatokban. Mind a két hordon velencei pecsétet találtak. Nyilvánvaló lett tehát, hogy Velence hadiszert szállított a törököknek. Mátyás Gyors haditanácsot tartott, az áruló leletmód nélkül felháborította. Azonnal Velence területei ellen vonulni, így szólt a haditanács döntése. S éppen csak, hogy megparancsolta, hogyan javítsák ki az immár magyar erőt sérüléseit, éppen csak, hogy számba vette a zsákmányolt hadi anyagot, már is megindult a sereg Velence ellen. Illő hadüzenettel, gyors lovasok száguldottak ezt a szinóriának hírül adni. Petergöst határában már Velencei követség jött szemközt a bosszút kereső sereggel. 24 ag urat küldött a Velencei köztársaság, Válogatott galambőszöket tetőtől talpig fehérben. Szónokuk magyarázni kezdte, hogy a velencei kormány nem rendelkezik Kalmárainak szabad kereskedési joga felett, a nyilvesző szállítmányokat szabad velencei kereskedők, mint magánemberek szállították a szinyorja által nem ismert rendelőknek. Mégy tisztelettel bocsánatot kérnek, és minden erkölcsi elégtételre hajlandók. Az erkölcsi elégtételt elengedem. Felelte Mátyás a követség a szónokának. De az anyag itt nem. Amit Kalmárajtok a hadiszállításért kaptak, annak teljes összege az enyém. Menjetek haza és mondjátok meg, hogy a megtorlásról lemondok, de a pénzt Budán várom.